Condiția umană Pista 25 Ora 6 În zara la Mare, o fostă sală de recreație a unei școli, 200 de răniți comuniști așteptau execuția. Sprijinit în cot, catov, printre ultimea duși, privea. Toți erau lungiți la pământ. Mulți cemeau într-un chip extraordinar de regulat. Câțiva fumau, cum făcuse cei de la permanență, iar rotocoalele de fum se ridicau până la plafonul ce devenise întunecos, deși ferestrele erau mari, europenești, dar mohărâte din cauza serii și a negurii de afară. Părea că se află foarte sus, deasupra tuturor oamenilor întinși pe jos. Cu toate că lumina zilei nu dispăruse încă, atmosfera era o atmosferă de noapte. Oare din cauza rănilor, se întreba Catov, sau pentru că suntem cu toții întinși pe jos ca într-o gară? E o gară. Vom pleca în direcția nicăieri. Asta-i. Patru sentinele se plimbau în lung și în lat în mijlocul răniților cu baioneta la armă, iar baionetele lor, netede și drepte deasupra acestor trupuri nedeslușite, reflectau într-un fel straniu ziua care pălea. Afară, în adâncul ceții, lumini galbui cu siguranță becuri de gaz, păreau și ele că îi vechează. Ca și cum ar fi venit din partea lor, pentru că venea și el din adâncul ceții, se auzi un șuierat ce domină șoaptele și gemetele. Era al unei locomotive. Se aflau aproape de gara Ceapei. Exista în sala uriașă ceva îngrozitor de încordat care nu era așteptarea morții. Gatov fu înștiințat de propriul său gâtlej. Era setea și foamea. Sprijinii de zid privea de la stânga la dreapta. Multe cape cunoscute, pentru că un mare număr de răniți erau luptători din cionuri. De-a lungul uneia din laturile strâmte ale sălii, era rezervat un spațiu liber de trei metri lățime. De ce răniții se înghesuie unii peste alții, întrebă el cu glas tare, în loc să se ducă acolo. Era printre ultimele aduși. Se ridică, sprijinindu-se de zid. Cu toate că rănile îl dureau, îi se păru că s-ar putea ține pe picioare. Se oprie însă încovoindu-se. Fără să rostit vreun cuvânt, simții în jurul său o spaimă atât de că rămase paralizat. În priviri, abia le deslușea în toate făceau parte din comportarea unor oameni răniți care suferau fiecare pe socoteala lui. Oricum ar fi fost ea transmisă, Spaima era prezentă, nu frica, nu groaza animalelor, ci a oamenilor rămași singuri în fața neomenescului. Catov, sprijinindu-se tot timpul de zi, trecu peste trupul vecinului. Ești nebun? Întrebă vocea cuiva întins pe jos. De ce? Întrebare și ordin totodată. Nimeni însă nu răspundea. Iar unul dintre gardieni afla la cinci metri, în loc să-l culce la pământ, îl privea cu imire. De ce?" întrebă el din nou cu o voce mai aspră. Nu știe," se auze o altă voce, tot a cuiva întins la pământ și în același timp cu ea, o alta mai joasă, va veni și asta. Pusese foarte răspicată a doua întrebare. Șovăiala acestei mulțime avea ceva groaznic în sine și din cauza că toți oamenii ăștia îl cunoșteau. Amenințarea suspendată deasupra zidului atârna în același timp asupra tuturor și în mod deosebit asupra lui. «Culcă-te la loc!» spuse unul dintre răniți. De ce niciunul dintre ei nu îi spunea pe nume și de ce gardianul nu intervenea? Îl văzuse mai înainte, doborând la pământ cu patul puști un rănit care voise să-și schimbe locul. Se apropie de ultimul său interlocutor, se întinse lângă el. «Acolo sunt puștii cei care vor fi torturați», spuse omul pe șoptite. Toți știau, nu îndrăzniseră însă să spună, fie că le era frică să vorbească, fie că niciunul nu voise să-i o spună lui. Doar o voce spusese, va veni și asta. Ușa se deschise. Niște soldați intrară ținând în mână felinare mari, înconjurându-i pe brancardierii, care-i rostogoliră pe răniți ca pe niște pachete foarte aproape de catov. Se apropia noaptea, iaurcade pe pământ, unde gemetele se încrucișau ca șoarecii, amestecate cu un miros înspăimântător. Cea mai mare parte a oamenilor nu se mai putea mișca. Ușa se închise la loc. Trecu un timp. Nimic altceva decât pasul sentinelelor și ultima lucire a baionetelor deasupra miilor de exclamații ale durerii. Deodată, de parcă întunericul ar fi făcut ceața mai deasă, de foarte departe, răsună mai înăbușit șuriatul locomotivei. Unul dintre noi sosiți, culcat pe burtă, își duse mâinile la urechi și urlă. Ceilalți nu strigau, însă, din nou groaza era prezentă acolo printre cei întinși jos. Omul se ridică în capul oaselor cu capul sus. Nemernicilor, urlă el, asasinilor. Una din sentinele înaintă și, cu un picior în coaste, îl răsturnă. Tăcu. Sentinela se depărta. Rănitul început să îngaime ceva. Acum era prea întuneric pentru că tof, ca Tov, ca să-i poată desluși privirea, îi auzea însă vocea, simțea că va articula niște cuvinte. Într-adevăr. Nu-i împușcă. Îi bagă de vin în cazanul locomotivei, spunea el. Iar acum, iată că șuiera. Sentinela se întorcea. Liniște, doar gemetele durerii. Ușa se deschise din nou. Iarăși baionete, luminate acum de jos în sus de un felinar mare, dar nu răniți. Un ofițer al Gomindanului intră singur. Deși Catov nu zărea decât o masă de trupuri, simți că fiecare om înțepenește. Ofițerul, în fundul săli, fără contur, o umbră pe care felinarul olmina lumina prost în apusul zilei, dădea ordine unei santinere. Ea se apropie, îl căută pe Catov, îl găsi. Fără a atinge, fără a-i spune ceva cu respect, îi făcut numai semn să se ridice. Catov cu greu să se scoale, cu fața spre ușă, spre fundul sălii unde ofițerul continua să dea ordine. Soldatul cu pușca într-o mână, cu felinarul într-alta, trecu la stânga sa. La dreapta sa nu era decât spațiul liber și zidul alb. Soldatul arătă cu pușca spațiul liber. Katov zâmbea amar cu orgolul desperării. Nimeni însă nu-i vedea fața. Sentinela, în mod voit, nu-l privea, iar acei dintre răniți care nu erau încă în pragul morții, ridicându-se pe un picior, pe un braț, pe bărbie, urmăreau cu privirea umbra sa, nu încă foarte întunecoasă, care se întindea pe zidul torturaților. Ofițerul ieși. Ușa rămase deschisă. Sentinelele prezentara armele. Intră un civil. Secția A. Strigă de afară o voce după care ușa funchisă la loc. Una din sentinele îl însoții pe civil către zid bombăni mereu. De aproape, uimit, Katov îl recunoscu pe Chio. Nefiind rănit, sentinelele, văzându-l sosind între doi ofițeri, îl luaseră drept unul din consilieri străini lui Cean Shi. Dându-și acum seama de eroarea făcută, îl înjurau. Kio se culcă în întuneric alături de Catov. Știi ce ne așteaptă?" întrebă acesta. Au avut grijă să mă înștiințeze, nu-mi pasă. Am ceanura. O ai și tu pe a ta? Da. Ești rănit? La picioare, însă pot merge. Ești de mult timp aici? Nu. Când te-au prins? Iar seara. Există vreun mijloc de a o șterge de aici? Nu se poate face nimic. Aproape toți sunt grav răniți, afară peste toți sunt soldați. Ai văzut și mitralierele din fața ușii? Da. Unde te-au prins pe tine?" Amândoi simțeau nevoia de a scăpa de vechea asta funebră, de a vorbi, de a vorbi. Catov, despre ocuparea permanenței, Chio, despre închisoare, despre discuția cu Koenig, despre ce aflase de atunci. Încă, înainte de a ajunge la închisoarea provizorie, știuse că Mai nu fusese arestată. Catov era culcat pe o parte, foarte aproape de Chio, despărțit prin toată amploarea suferinței. Gura întredeschisă, buzele umflate sub nasul său vesel, ochii aproape închiși, însă strâns unit cu el prin această prietenie absolută, fără rezerve, spontană, de care e în stare numai moartea. Viață condamnată, sfărămată, lângă sa, în întunericul plin de amenințări și de răni, printre toți fraților de aici, frați ce se dăruisele revoluției. Fiecare din oamenii aceștia smulsese cu furie în traiectoria lui unica noblețe ce putea aparține. Gardienii aduseră trei chinezi, despărțiți de mulțimea răniților, dar și de oamenii de zid. Fuseseră arestați înainte de luptă, judecați sumar și așteptau să fie împușcați. Catov, strigă unul din ei. Era lui Yu Suen, asociatul lui Hammerlich. Ce? Nu știi dacă execuțiile au loc departe sau aproape? Nu știu, în orice caz nu se aude. O voce puțin mai departată spuse. Se pare că după aceea cel care te execută îți șterpelește dinții de aur. Și alta? Mi se fâlfă, eu n-am. Cei trei chinezi străgeau din țigară fum după fum cu împăcăpățânare. Aveți mai multe cutii de chibrituri?" întrebă un rănit puțin mai aproape. Da. Dați-mi una." Liu o aruncă pe asa. Aș dori foarte mult ca să-i se poată," spune fiului meu, că a murit ca un încurajos," zise el cu vocea scăzută. Și mai încet încă, nu e ușor să mori." tot descoperi în el o bucurie surdă. N-avea nici soție, nici copii." O ușa se deschise. Trimite unul, striga sentinela. Cei trei oameni se strângeau unul într-altul. Hai, ce stați, spuse gardianul. Hotărâți-vă. Nu se încumeta să aleagă. Brusc, unul din cei doi chinezi necunoscuți făcu un pas înainte, aruncă țigara abia aprinsă, aprinsă alta, după ce stricase două chibrituri și o porni cu pas grăbit spre ușă, încheindu-și unul, câte unul, toți nasturii vestonului. Ușa se închise din nou. Un rănit Strângea de pe jos bucățele de chibrit. Vecinii lui și dânsul le rupseră în bucățele pe cele de în cutia dată de lui Yusen și se jucau de apaiul. În mai puțin de cinci minute, ușa se deschise din nou. Altul. Lu și tovarășul său înăintar împreună, ținându-se de braț. Lu recita cu glas tare, fără timbru, moartea eroului dintr-o piesă renumită, însă ceilalți erau prea distruși ca să-l mai asculte. Cine e la rând? întrebă soldatul. Nu-i răspunse nimeni. Hai, veniți odată. Îi despărți cu patul puștii. Lui era mai aproape de el decât celălalt. Îl luă de umăr. Lu își desprinse umărul înainte. Tovarășul său se întoarse la loc și se întinse pe jos. Chiu simți simțit cât de greu îi va fi acestuia să moară în comparație cu cei care îl precedaseră. Dânsul rămânea singur. Tot atât de curajos ca și Lu, deoarece înaintase împreună cu el. Acum însă felul în care se culcase la pământ, cu brațele chircite în jurul trupului, arăta că e frică. Într-adevăr, când gardianul îl atinse, prins de o criză nervoasă. Doi soldați la pocară, unul de picioare, altul de cap și luară. Întins pe spate, cu minile aduse pe piept, Kio închise ochii. Era exact poziția unui mort. Se închipui lungit, nemișcat cu ochii închiși, cu fața potolită, de liniștea sufletească pe care o dăruie moartea, timp de o zi, aproape tuturor cadavrelor, de parcă ar fi vrut să exprime cu generozitate sentimentul de demnitate chiar al celor mai nenorociți. Văzuse mulți oameni murind și influența de educația șaț japoneză, se gândise întotdeauna că e frumos să ai o moarte proprie, asemănătoare vieții pe care ai dus-o. A muri înseamnă pasivitate, dar a te omorî înseamnă act. Îndată ce vor veni să-l caute pe primul dintre ei, se va omorâ de prin conștient.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 continuând în altă parte. Nu. În sala aceasta, despărțită de toți prin mitraliere, Revoluția Chineză, oricare ar fi fost soarta, oricare ar fi locul în care ar renvia, a primit lovitura de grație. Oriunde munceau oameni din greu, absurd, umiliți, gândurile lor se îndreptau către condamnația asemenea lor ca rugăciunile credincioșilor. Iar în oraș, oamenii în pragul morții începeau să fie iubiți ca și cum erau de acum morți. Dintre toate ținuturile pământului, învăluite de această ultimă noapte, spațiul în care se auzeau gemetele era fără îndoială cel mai încărcat de dragoste virilă. Să iei parte la gemetele mulțimii culcate pe jos, să te simți pătruns până și în murmurul suspinelor de această suferință jerfita. Și un zvon, ce abia se auzea, prelungea până în adâncul nopții șușotitul durerii. Ca și Hemmerlich, aproape toți oamenii de aici aveau copii. Totuși, fatalitatea acceptată de ei se înălța odată cu vuietul înăbușit al răniților, ca liniștea serii, care îl învăluia pe Chio cu o maiestate de cântec funebru, în timp ce stătea cu ochii închiși, cu mâinile încrucișate pe trupul său abandonat. Luptase pentru ceea ce, în sa, fusese încărcat de cea mai profundă semnificație și de cea mai mare speranță. Murea printre cei cu care ar fi vrut să trăiască împreună. Murea ca fiecare dintre acești oameni întinși la pământ, pentru că dăduse un sens vieții lui. Ce preț putea avea o viață pentru care n-ar fi acceptat să moară? E ușor să mor când nu mor singur. Moartea, străbătută de o vibrație frățească, adunare de învinși în care mulțimile își vor recunoaște martirii, legendă însângerată din care se nasc legendele de aur. Atins de acum de sărutarea morții, cum să nu audă murmurul jertfelor omenești care îi striga că inima virilă la oamenilor e un refugiu al morților cu nimic mai prejos decât spiritul? Ține acum în mână ceanura. Se întrebase deseori dacă va fi ușor să mor. Știa că dacă se hotăra să se omoare, se va omoră. Fiind conștient de sălbatica nepăsare cu care viața ne demască în proprii noștri ochi, nu era pe deplin liniștit în fața clipei în care moartea, cu întreaga greutate ireversibilă îi va strivi gândirea. Nu, moartea putea fi un act exaltat, suprema expresia unei vieți cu care moartea semăna așa de mult, și mai însemna să scap de cei doi soldați care se apropiau șovăind strivind din țotrava ca și cum ar fi dat un ordin, îl mai auzi că pe Catov întrebându neliniști și pipăindu-l și în clipa în care voia să se agațe de el sufocându-se, simți că îl părăsesc puterile sfâșiate fără voia sa într-un spasm atotputernic. Soldații veneau să caute în mulțime doi prizonieri care nu se puteau ridica. Desigur, cinstea de a fi ars de viu dădea dreptul la onoră speciale, deși limitate. Transportați pe o singură brancardă, unul peste altul sau aproape unul peste altul, Fură prăvăliți la stânga lui Catov. Kio mort, era întins în dreapta sa. În spațiul gol, care de despărțea de cei ce nu erau condamnați decât la o moarte obișnuită, soldații se aplecară lângă felinarul lor. Puțin câte puțin, capete și priviri se scufundară noapte. Nu reapărură decât rar la lumina care contura în fundul sălii spațiul condamnaților. Katov, de când murise Chio, care găfuise cel puțin un minut, se simțea alungat într-o singurătate cu atât mai puternică și mai dureroasă cu cât era înconjurat de ai săi. chinezul scuturat de criza de nervi luat pe sus pentru a fi ucis. Și totuși, în acest abandon total, el regăsea o senzație de odihnă de parcă ani de zile ar fi așteptat o asemenea stare. O odihnă întâlnită, regăsită în cele mai grele momente ale vieții sale. Unde citise, nu descoperirile, ci suferințele exploratorilor le invidiam, mă atrăgeau. Cam răspuns la gândurile sale și erat un îndepărtat pătrunse în sală pentru a treia oară. Cei doi vecini ai săi din stânga tresărirea. Chinezi foarte tineri. Unul era Suen, pe care îl cunoscuse când lupta alături de el la permanență. Al doilea, necunoscut. Nu era Pei. De ce ei nu erau împreună cu ceilalți? Pentru că ai organizat grupele de luptă? Întrebă el. tentat împotriva lui cean kai și, răspunse Suen. Împreună cu Cen... Nu. El a vrut să arunce bomba singur. Cea nu era în mașină. Eu așteptam mașina mai încolo. Am fost prins cu bomba la mine. Glasul care răspundea era atât de sugrumat încât Catov privi cu atenție fețele amândorora. Tinerii plângeau fără lacrimi. Nu poți face mare lucru cu vorbere, gândi Catov. Suen voi să-și miște umărul și să-și schimbă de durere. Era și el rănit la braț. Să spuse el. Să de viu. Chiar și ochii, și ochii, înțelegi? Tovarășul său hocotea de plâns. Se întâmplă să fie ars într-un accident, spuse Cato. Păreau că vorbesc, nu unul altuia, ci Unea treia persoane nevăzute. Nu e același lucru. Nu, e mai rău. Chiar și ochii, repeta Suen cu un glas mai coborât. Chiar și ochii, fiecare deget și burta, burta. Taci, zise celălalt cu o voce năbușită. Ar fi vrut să țipe, însă nu mai putea. Își încleștea mâinile foarte aproape de rănile lui Suen, ai căror mușchi se contractară. Demnitatea umană, mulmână ca care se gândea la întâlnirea lui Chiu cu Niciunul dintre condamnați nu mai vorbea. Dincolo de felinare, în întunericul de plin de acum, mereu șușotitul răniților. Se apropie și mai mult de Suen și de tovarășul său. Unul dintre gardieni povestea celorlalți o istorioară. Capetele lor apropiate se aflau între felinari și condamnați. Aceștia, din urmă, nici nu se mai vedeau. Deși se auzeau șoapte, deși se afla împreună cu toți oamenii aceștia care luptaseră ca și el, Catov era singur, singur între trupul prietenului său mort și tovarășii săi înspăimântați, singur între acest zid și șuieratul pierdut în noapte. Însă un om putea fi mai puternic decât singură tată și poate chiar decât șuieratul acela cumplit. În sufletul său, Frica lupta împotriva celei mai teribile ispite din viața sa. Își desfăcu catara macingătoarei. Hei, zise el în șoaptă. Suen, pune mâna pe pietul meu și ia imediat ceea ce am să ating. Am să vă dau ceanura mea. Absolut, nu este decât pentru doi. Renunțase la tot, nu însă și la satisfacția de a-i spune că nu există decât pentru doi. Culcat pe o parte, frânse ceanura în două. Gardienii mascau lumina care îi înconjura cu o aureolă tulbure. Nu cumva aveau de gând să se miște? Nu se vede absolut nimic. Darul, prețuind mai mult decât însăși viața sa, Catov îl făcea unei mâini calde care se odihnea pe el, nu unor trupuri, nici măcar unor glas omenești. Mâna se înclește ca un animal, se data de el. Așteptă cu trupul încordat și deodată auzi una din cele două voci. Am scăpat-o. A căzut. Vocea abia schimbată de neliniște, ca și cum o asemenea catastrofă n-ar fi fost cu putință, ca și cum era imposibil să nu se găsească o soluție. Și pentru că Tov era de neconceput. O mânie fără marginiuri ca în el, însă se retrăgea, contrazise de sentimentul că era imposibil să se fi întâmplat. Și totuși să fi dat asta pentru ca idiotul să o piardă. Când? întrebă ea. Înainte de a ajunge la mine, n-am putut să o țin când mi-a trecut o suen și eu să am la mâini. Le-a scăpat pe amândouă, zise Suen. Desigur, căutau ceanura în spațiul dintre ei. Căutarea apoi între Katov și Suen, peste care presupunea că celălalt era culcat, căci Katov, fără să vadă nimic, simțea lângă el masa a două trupuri. Căută și el, încercând să-și înfrângă nervozitatea, să pipăie cu palma din 10 în 10 centimetri, unde putea ajunge cu ea. Mâinile lor îi atingeau ușor mâna și, deodată, una din cele două iulopea lui o strânse, o păstră. Chiar dacă nu găsim nimic," spuse una din foci. Catov, stăpânindu-și cu greu lacrimile, mișcade de această biată fraternitate fără chip, cu voce stinsă, strângea și el mâna care îi era oferită în întuneric, în semn de mulțumire pentru cel mai mare dar pe care îl făcuse vreodată și care fusese făcut doar în zadar. Deși Suien continua să caute, amândouă mâinile rămâneau unite. Strânsoarea deveni deodată încleștare. Iată-le! O salvare!" Dar... e sigur că nu sunt pietricele?" întrebă celălalt. Pe jos se găseau multe bucăți de ipsos. dă mi -le, spuse Cator. Cu vârful degetelor recunoscu formele. Le dădu înapoi, strânse mai puternic mâna ce o căuta din nou pe Asa și așteptă, cu umerii tremurând, clănțănind din dinți. E nu s-ar fi stricat ceanura cu toată înveritoarea ei de staniol?" gândi el. Mâna pe care o ținea i-o răsuci pe Asa și... De parcă între ea și trupul cufundat în întuneric ar fi circulat un fluid, simțind cleștarea trupului. Catov invidia această sufocare convulsivă. Aproape în același timp și celălalt, un strigă sugrumat căruia nimeni nu i-a atenție. Apoi, nimic. Catov se simțit părăsit. Se întoarse pe burtă și aștepta. Tremurul umerilor nu se opri. Pe la miezul nopții, ofițerul reveni cu un zgomo de arme izbite. Șase soldați se apropiară de condamnați. Toți prizonierii se treziseră. Noul felinar nu desena nici el decât forme lungi, confuze, ca niște morminte în pământul răscolit și vagi luciri peste ochi. Catoviț buti să se ridice. Comandantul escortei apucă mâna lui Kyo, o simțit țeapănă, o apucă imediat pe alusuen, și el era țeapăn. Se răspândea un zvon de glasuri de la primele rânduri ale prizonierilor până la ultimele. Șeful escortei ridică cu talpa un picior al primului, apoi al celui de-al doilea, căzura la loc țepene. Chemă un ofițer. Acesta repeta același gesturi. Printre prizonieri, larma creștea. Ofițerul se uită la Katov. Morți? De ce să le răspundă? Despărțiți-i pe cei șase prizonieri mai apropiați. Degeaba, răspunse Catov, eu le-am dat cea anura. Ofițerul și voi. Și dumneata întrebă el în sfârșit. N-aveam decât pentru doi, spuse Catov cu o bucurie adâncă. Darma prizonierilor devenise aproape un vuiet puternic. Să mergem, zise ofițerul. Catov nu uita că mai fusese odată condamnat la moarte, că văzuse mitralierele a țintit asupra sa, că le auzise trăgând. Cum voi fi afară, am să încerc să-l sugrun pe unul și am să țin încleștate mâinile destul de mult timp ca să fie obligat să mă ucidă. Mă vor arde, dar mort. Chiar în clipa aceea, unul dintre soldații lua de mijloc, în timp ce un altul îi ducea mâinile la spate și le lega. Au avut noroc, micuții. Haidem. Să presupunem că a murit într-un incendiu. Începu să meargă. Tăcerea acoperi din nou totul, cu toate că se mai auzeau gemete. Ca mai înainte, pe zidul alb, felinarul proiecta noapte asupra ferestrelor mari, umbra a neagră neagra lui Catov. Călca cu greutate, pas după pas, oprindu-se din cauza rănilor. Când legănatul său fu aproape de felinar, conturul capului crescu pe plafon. Întreaga întunecime a sălii era parcă vie și îl urmărea cu privirea pas cu pas. Tăcerea devenea atât de deplină încât pământul răsuna de fiecare dată când îl atingea greoi cu piciorul. Toate capetele, mișcându-se de sus în jos, îi însoțeau pasul cu privirea, în același ritm, cu dragoste, cu spaimă, cu resemnare, de parcă fiecare urmărindu-i mersul clătinat cu mișcări asemănătoare și ar fi dezvoluit sufletul. Toți rămaseră cu capul sus. Se închidea ușa. De jos începu să urce zvonul unor răsuflarea adânci, aceleași ca în somn. Respânând pe nas cu fălcile încleștate de groază, nemai făcând nicio mișcare, toți cei care nu erau încă morți așteptau șieratul. A doua zi De mai bine de cinci minute, Gisor să-și privea pipa. Înaintea sa, lampa aprinsă, asta nu mă angajează cu nimic, cutiuța de opiu deschisă, acele curățate. Afară, noaptea. În cameră, lumina lămpiței și un mare dreptunghi luminos, ușa deschisă a camerei vecine unde fusese adus trupul lui Chio. Sala închisorii fusese golită ca să facă loc noilor condamnați și nimeni nu se împotrivise ca trupurile aruncate afară să fie ridicate. Trupul lui Katov nu fusese găsit. Mai îl adusese pe al lui Kio cu multă grijă ca pe al unui grav vrnit. Se afla acolo lungit, nu se cum își se închipui chio înainte de a muri, ci vădind spasmele sufocării altceva decât un om. Mai îl pieptăna, înainte de a-i se face toaleta funebră, spunându-i în gând ultimei prezențe acestei fețe, răscolitoare vorbe materne pe care nu se încumeta să le pronunțe de teamă să nu le audă ea însăși. Dragostea mea, murmura ea de parcă ar fi spus carne din carnea mea, simțind că îi se smulgea ceva din ea însăși. Viața mea! Își dădu seama că spune cuvintele astea unui mort, însă de mult ea se afla pe un tărâm de dincolo, dincolo de lacrim. Orice durere care nu ajută pe nimeni e absurdă, se gândea Gisors, himnotizat de lampa sa, refugiat în această fascinație. Aici e pacea sufletului, pacea. Nu îndrăznea însă să se întindă mâna, nu credea niciun fel de supraviețuire, nu avea niciun fel de respect față de morți. Însă nu îndrăznea să întindă mâna, ea se apropie de el gură moale, strâmbată de durere, pe un chip cu privirea pierdută. Îi puse ușor degetele pe încheietura mâinii. Vino, spuse ea cu ne-liniște în voce, aproape șoptit. Mi se pare că s-a încălzit puțin. Căută ochii acestei fețe atât de îndurerate, însă deloc rătăcită. Ea îl privea netulburată, nu atât cu speranță cât rugătoare. Efectele otrăvirii nu sunt întotdeauna asigure. Și ea era doctoriță. Se ridică, o urmă, apărându-se de o speranță atât de puternică încât i se părea că, dacă s-ar lăsa în voia ei, n-ar mai putea suporta să-i fie luată înapoi. Atinse fruntea a lui Kyo, fruntea care nu va cunoaște niciodată ridurile. Era rece, de la ceala a morții. Nu se încumetă să-și retragă degetele, să reîntâlnească privirea lui Mai și, -și o lăsa țintuită pe asa, asupra mâinii desfăcute a lui Kyo, unde liniile începeau acum să se șteargă. Nu spuse el, reîntorcându-se la groaznica sa durere. Nici nu o părăsise. Își dă seama că nu crezuse pe Mai. Cu atât mai rău, răspunse ea. Doar atât. Iar îl privi cum se duce în încăperea vecină șovăind. Oare la ce se gândea el? Cât timp Chios se afla acolo, îi se datora orice gând. Moartea aceasta aștepta de la ea ceva, un răspuns pe care nu știa, ceea ce nu însemna că un asemenea răspuns nu exista. O... Noroc mizerabil al altora cu rugăciunile, cu florile lor funebre. Un răspuns, mai presus de zbucimul care smulgea mâinilor sale, zmierdările de mamă pe care nu le dăruise niciunui copil, mai presus de înspăimântătoarea chemare care ne face să ne adresăm morților cu cele mai duioase expresii ale vieții. Gura aceasta, care îi spusese ieri, am crezut că e moartă, nu va mai vorbi niciodată. Nu cu rămășițele de rizori ale vieții, un trup rece, ci cu moartea însă și trebuia să intre în comuniune. Rămase pe loc, acolo, nemișcată, smulgându-și din memorie amintirea tutor agonii pe care le privise cu resemnare, încordată de atâta pasivitate în ospitalitatea zadarnică pe care o oferea cu sărbăticie neființei. Jesor se lungise din nou pe divan, iar mai târziu va trebui să mă trezesc. Cât timp sosirea fiecare dimineții va readuce moartea asta? Pipa era acolo, pacea, să-ntindă mâna să pregătească bobița de opiu. După un sfert de oră, să se gândească chiar la moarte cu o indulgență fără margini, ca la un paralitic care i-ar fi vrut răul. Ea nu l-ar mai putea atinge și ar pierde orice putere și ar o ușor în liniștea universală. Eliberarea se afla acolo, foarte aproape. Morților nu li se putea da niciun ajutor. Ce mai avea să sufere? Durerea e o jefă oferită dragostei sau fricii. Tonul îndrăznea să atingă tava, iar groaza îi strângea gâtlejul, împreună cu dorința de a lua opiul și cu hocotele de plâns înăbușite. Luă la întâmplare prima broșură care era la îndemână, nu se atingea niciodată de cărțile lui Kyo și știa că nu o va citi. Era un număr din la politic de pechin care căzuse când fusese adus trupul și unde se afla discursul despre care g fusese dat afară din -un universitate. Pe imagine scrisul lui Kyo, acest discurs este discursul tatălui meu. Nu-i spusese măcar o singură dată că l-a aprobat. g închise broșura încetişor și se uită la nădejdea sa moartă. Deschise ușa, aruncă opiul noapte, se întoarse și se așeză cu umerii căzuți, așteptând zorii zilei, așteptând să se reducă la tăcere prin uzura dialogului cu ea însă și durerea sa. Cu toată suferința care îi întredeschidea gura, care schimba masca sa agravă într-o față răvășită, nu își pierdea cu totul controlul. În noaptea aceasta urma să-i se schimbe viața. Puterea gândirii nu este mare împotriva metamorfozei la care moartea poate constrânge un om. De acum înainte era alungat spre sine însuși. Lumea nu mai avea sens, nu mai exista. Nemișcarea, fără întoarcere acolo, alături de trupul acesta care legase de univers, era ca o sinucidere a lui Dumnezeu. Nu așteptase de la Chio nicio reușită, nici fericire. Dar ca lumea să existe fără Chio, sunt aruncat în afara timpului. Copilul reprezenta supunerea față de timp, față de scurgerea lucrurilor. Fără îndoială, în străfundurile ființei sale, gisor, era speranță, cum era și neliniște, speranță nimic, așteptare... Și a trebuit să-i fie zdrobită dragostea pentru a descoperi acest adevăr. Și totuși, tot ce-l distrugea afla întrânsul o primire lacomă. Există ceva frumos în a fi mort, gândi el. Simțea zbuciumându-se în el suferința fundamentală, nu cea care vine de la ființă sau de la lucruri, ci cea care țâșnește din lăuntrul omului și către care se străduiește să ne smulgă viața. Putea să scape de ea, dar nu mai încetând să se mai gândească la ea. Să se scufunde din ce în ce mai mult în ea, ca și cum contemplarea îngrozită ar fi fost singurul glas pe care l-ar fi putut înțelege moartea, ca și cum suferința de a fi om, de care se pătrundea până în adâncul sufletului, ar fi fost singura rugăciune funebră pe care ar fi putut-o auzi trupul fiului său ucis.